بسم اللہ الرحمن الرحیم <الف سلام> خاص پنم دی اللہ تعالی انگاز وارو پا شورو کولو کې کی کیچ رحمان الرحیم اقتربل دیر دیر دی اقتربل انناسی دیر نزدی راغی خلکو تا نزدی شوی دی خلکو تا حسابو هم حساب دو دوی دو و او دوی پی غفلتن پا غفلت کی دی خبر کیا کی دی مورزن مخ گرزون کی دی مخ عڑون کی دی جلال دی ما يتيهم ندر اغل دویتا نرضي دویتا من ذکر سنت یاداش مر رب د طرف ربهم دربد رب دوینا محدثن نوي الا استمعوه مگر غو غورتيګ دي دوی اغي خبري تا وا هم يلعبون او حالدا چې دوی لوبي کوي اغه پورې لا هيتن قلوبهم مشغول دی زلونا دی دوی خالی دی دو دی زلونا دی عقلنا و سر نجوہ او پٹی جرگی اکڑی اللذینا ظلمات چاچ ظلمی کڑ دی حل هادا چه ندی دا الا بشرم مثلکم مگر بشر دستاسو پشاند انسان دی پیغمبر نه انکارو کا اپا تعتون السحرا ایا رازی تاسو تجادو تا اپا تا تون السحرا ایا قبلوی تاسو جادو و انتم تو بسیرون او حال دا چه تاسو پوی گئی وی نئیه چه دا او جادو کرده قال ویل با پیغمبر ربی چه رب ازمای عالم القول خبرده پا رب السمايا لم قي القول فهر وینا باندیت السماي كاسمان کی وی والاردیه قفسما کی وی وهو السمیع او هاغ ارس اوری الالم فہر سکو ی دے بل قالو بلک دی وی اغاس وا احلام دا گڈ وڈو قوبن دی اغاس گڈ وڈ احلام بل ایت طرح ہو بلکه دزان نی جوڑ کری دی بل هو شاعر بلکه دی شاعر دی یعنی مختلف ڈلی وی مختلف خبرې پولی چاوي دا گڑی وڈی خوبو ندی چاوی دزان نی خبری او چاوي دا شاعر دی بل یعتنا نو منگل دی روڑی بی آیتن یو نخا کما ارسل الاولونا لکا چلی گلی شیو مخینی رسولان مخې رسولانو غوندي دې دې منتص معجزه و خي الله وي ما امنت ایمان نه درا وړه قبلهم مخې د دینه من قريهل هيزي او کلیوالو اهلقنا ها چې موږ هلاك کړې هغه اپوهم آیا نه دوی بیا یو ایمان در وړه مخکني خلقو ایمان نور وړه معجزې م ور ایمان نه نور وړه و ما او ندی لیګلی مونګه اب لگستان مخ کې الا مگر رجالن نرینا چړي نوہی اليهم چوهه کولم هغه وتا پس علونو پختن او کړی تاسو کوي اهل ذکر د علم والو نه پویو خلکو ان کنتم لا تعلمون کچره تاسو نه پویږي نه پویږي علما پختن او کوي وا ما او نو پیدا کری دا پیغمبران زمونگا وما جالنا هم او نو کرزو لی دا پیغمبران جسدن جوسی بغیر د روح لا یا کلونت طعاما چه نئی قرلو خوراکا وما کانو خالدین او نو دوی همیشا یعنی خوراکیم کولو همیشا دنیا کی پادکی دون کم نو بزو پادشو لالت دنیا نا تم مصدقنا هم الوعدا تم بیا صدقناهم پورکل مونگ داغوی سره الواد واد لوز وانجیناهم پس بج کل المونگ اغوی لرا ومن نشاو او اغا چالر چه مونگ وقتلو ارادوا مونگ مونگ رزاوا و احلکن المصرفین او حلاک کل المونگ حد نتیری دون کی خلق مشرقین مصرفین زیادی کون کی لقد انزلنا الیکم یا کینن مونږ نازل کړی د تاسو کتابن کتاب کیه پام کتاب کې ذکرکم نصيحت استاسو دې یاداش استاسو دې افلا تا خلون نو ولید عقل نہ کرنا اخلی آیا ولید عقل نہ کرنا اخلی وکم قسمنا قسمنا او ډېر هلا کړی دې مونگا من قريه قلی كانت ظالمه چې وو ظلم ظلم کوون کې وان شانہ بعده قوما اخرين او پیدا ظلم مرس دغه نه څوم نور بلم احسو فظهر کله چې و لیدو احساس یو کوی نه معلومه کړو اګوي با سنا عذاب زمغا اذاهم نو ناسه فدغ وقت ادوي منها داغين يركزون مندي وخلي تخديل د عذاب نه او وی لشو دوی ته لا تر منډې مو واکاي ورځو واپس شي الهاما اترتم اغه معلومه تا چې بیگ کچه مسکړي شي وي تاسو پاګه کیپی هي چې تاسو په مالکل کې مسکړي شي وي طرف ترته منډې واکاي واما ساکينكم او قرون خلوتا منډې واکاي لعلکم د دې لپاره چې تاسو تسالون سوالو کڑیشی ستا سونا نا سونا با سوالو کڑیشی قالو اویل دوی یا وی لنا های افسوس دے مونگتا یا وی لنا تبایی دا زمونگا انا کننا یقیناً او مونگا ظالمین ظلم که ظالمان وما زالت وثمیشوی تلک دعواهم دغت چگی دو دوی چگی والی وائی منگ ظالمانیو منگ ظالمانیو حتی تردي جعلنا هم حسیدن، چه اوگر ظلمنگ دوی، دل دل، زری زری، خانی دین امرشیوی یخ پخ، یخ شل، ختم شل، وما خلقن السما او ندی پیدا کری منگ آسمان، نید ندی پیدا کری منگ آسمان، وال ارد از وما بین غما، او آغا چې ددی په منس کې دی، لایبین لوبیک اونکی مادا اسمانون اسمے کی اپس ندی پیدا کړي لو ارضنا کچری غفتل مونگا اراده کړی و مونگا ان نتخذا چېونی سو مونگا لهوان مشغلا یني مراد دې اولاد نائب لقدخذنا هو خامخان نیولې بوي مونگا اغه ملتنا د خپل خوانا خپل وقيب باندې خپل خوانا به میمان نیولې داو سو ما تو د وزیر دو خودی زوئی ده عیسیٰ لیفران دو خودی زوئی ده پلانگی دو خودی نازو ولی ده کمانی ولی اللہ وی ما با خلقوان اخفل ما با نیو ان کن نا کول منگ دا کار پاہلین کونکے ان کن نا پاہلین دا کار منکا ولی او زن نائبان ننی بل نقذپو بل گور گزارو لیگو منگا بل حق لرا اعل باې او باتل باندې په زخمی کب دماغ د هغه په یاد مغغو زخمی کې دماغ دغ باتل باندې حق ورليږو نو باتل لره زخمی کې پهضاوه پس دغه وخت ظاهه پ هغه روان شي روک شي حق را باطل باتل روک شي لکه کوټ کې تیلے وه سی تیارو کوټه تیلي وه بس تیار ختم شړنا رش مگر انګه الله وی خطرہ لګم په باطل باندې باطل لر زخمی کی داغت سر دو دغه باطل پلون کې روان شو رک شي ولا کومل ویلو او استاذ دو پارټ توایدا هلاکت دے مما تصفون د وځي دا خبر ہونا چې تاسو مبارک الله تعالی کی الله تعالی مبارک نو خبره کوئی په نه غلطه خبره کوئی تا سو پار ثبایو حلاکت دې ول هو خاص الله لرمن السماواتي یعنی خاصه الله تعالی په اختیار کی دي من السماواتي اغه سو کې په اسمانونو کې دي والارض او کې اغه سو کې دي وامننده او اغه سو چې هغه ته نږدې دي اغه سره دي ملائکه لاستغبيرونا لوین کیزان ان عبادت هي دې بندګې دې اغنا ولا يستحسرون او نسدقي جي دي عبادت دي الله باندې ملائکه فق الله د عبادت دي الله نسدقي جي انيشه چ س حکم الله نشه وي دي ورتا اغي پط عمل کي لګه ادي يسبحون الله دلاش پږي ونهار او روز کي لا يطرون نسستي اقار کوي دي اني نسدقي جي ایا نیولی دی دی خلکو الہتن مددگاران معبودان مین من الارض ذسمکی والونا ہوم یونشرون چاوی گندی کول کولیشی یعنی دوی مددگاران پس مگه کی نیولی دی ہوم یونشرون چاوی گندی کول کولیشی نا لو کان کیما تچری وی پس مک اسماننو کی الہات معبودان برح مددګاران حق ذات باندې لګې وی الا الله سواج الله تعالی نه لا باس ادا تا خامخا انتظام دنیا د اسمان دا به خراب شي وو د دې دروازه د اسمان ریس ماګین ختمو ک نور مددگاران مددګاران وی فسبحانه الذی نو پاک دیر الله تعالی رب العرش چې مالک دې دی, دی عرش اما یسفور د هغه سن چې دوی بیان غلط سپات الله ته وایي اغن الله پاک دی لا یسالو پوښتنه نشي کوي د الله تعالی نه اما یمعلو د هغه کار چې هغه کوي او هم او د دې مخلوق نه تپوس کې دی شي مخلوق دی الله نه تاسو نشي کولای کوم کار چې الله کوي او الله دې مخلوق نه پوښتنه کوي چې نام ولې وو امن تقذو اياني ولي دي دي خلقو من دونه شواذ الله تعالی نا الhatan مددگاران حقدار دي بندګي ول تو ورتو آیا هات و راولاي برهانكم پوخ دلیل خپل چې په باغیش توالی کنا ها ذا ذکر ممایا دا ان رد شرک وا زما د ملګرو دے ها ذا ذکر ممایا دا رد شرک دان صحت دعوا دا ز زمان د ملګرو و ذکر من قبلی او د هغه چا چې زمانه مخ کی دي را مخ کې ن دا بیان او رد شرک او بل اثرهم لا یعلمون الحق بلک دې د خلکو نه نه کوي په حق باندې په هم رضون دوی مخرز مخاړي و ما ارسلنا من کا او ند ليګل يم مخستانہ میر رسولین ہیس پیغمبر ہیس رسول اللہ مگر نوحی منوحی کولا پیغمبر تا الیہی آغت یعنی پیغمبر تا انہو یقینن لا الہ الا کہ نشتہ اقدا دے بندگئی سوا زمانہ اللہ انا سوا زمانہ فابدونی نپس بندگی خاص مال رکھوئی مانو ثواب الجوان ش هر پیغمبر دا आवाज کړی الله ما او ته وای کړي چې ذمہ دار نشته عبادت حقدار بل نشته الله وای چې ما او ته چې ما ته بندگی وکاي وقالو او رضى اتقذر الرحمن ني وليده رحمان ذات ولدان اولاد سبحانه پاک دی الله لرا ني پاکيده الله لرا اند بچينا دا اولاد نه بل عباد مکرمل بلکه دوی عباد و بندگان دی محتاج دي مکرمون عزت ورکړې شي وي دي نهگان خلق او ل خلق مددګار نيسي لکولياء کرام او توازن کې غيبانه چې وي چې پلان کې مدد شي الله رضا زمما محتاج بندگان دې عزت الله ما ورکړي خو تو خدای ته ولنه یو کې چې تاسو خدای کارونه کوي چا ل بچي ورکوي چا ل مردل لري کوي چا ل څمال ورکي چا ل جوړ کوي نه لا يسبقونو نو اڑان دی د الله دی اللہ تعالینا بالقول پا ویناکی و غم به امری او دوی دی په حکم سره ایاملون عمل کئی مرات ملیکی دی انکان خلق دی یعلمو کوئی گی اللہ پا خبر دی ما بینا ایدیہم فا هاغا حالاتو چھوڑان دی دو دوینا دی و ما خلپہم او هاغا چھو روست دو دوینا دی و لا یشفعونا او سفارش نشیر کولے إلا لمن ارتضى مگر صرف هغه چاله چې غره کړې وي وا هو ما دوی من خشيته تو وجد يرید الله تعالى نا مشفقون من تكون کی د هغه سره یا هبت زدې مشفقون یی دونګیری یا مین تكون کی دي و او چا چې وېل لمن دوی د دوی نه قانونا اني الہ هم چې زو هم د اولهیت صفات لارم <لرم> <سفت> زه الہ يم زمواریم حاجت روایم من دونیه سیوا د اللہ تعالی نا فذالک دغ کسلبا نجزیه سزا ور کو مونگا جہنم جہنم کذالک دغ سے نجزی ظالمین <دوالی> سزا ور کو منہ <مونگ> ظالمان <زالی> ہوتا اولا میرا الذین ایا نگوریہ <آتستان> <کفرشی> <این> کا سان ک پرشی کوفری کا تران انا سماوات والاردا یقینا ناسمانو نازمکا کانتا رتقا چه او دا دواڑا بند جداو یعنی جداو بندو پا نشت که یوزایو رتقن پا آدم کی جوخ تو پا نفا پتقنا غما نو پرانی سلمون دا دواڑا یومی اسبرکا یومی خطکا پا آدم کی پا نشت والی کی او بیان اللہوی په فتقنا غما جدا نیک اللہ اسمان میاد براکا اسمک محقا تک و جعلنا من المائی او پیدا کرده مونگا دی اوبونا کل هر شین سیست حین جونده ار یو سیست جون پا اوبو ده یا پیدایش دی زندگی زی سبب اوبو کرده دلی ده افلا یو منونا ایانو دوی ایمان نراوڑی و جعلنا حجور کرده مونگا در زولی دی مونگا الارض پس مګه کې رواسيہ کله ورونه انت ميدابېږي چې ګډ ووڅ نو خوځي په دوی باندې انت ميده ورونه الله وي ماګه کې او چولې دي کله چې موږ پې او نو خوځي و جعلنا پېجا جن سوبلن نريلارو پاره ګلاري پېجا جن سوبل عام لاري ما غټ لاري وړي لکه څلګو نه شو نريلارې شو رټ غټ لاري باندې لار، لار راشه په نريلار باندې راشه الله ويمان پېزمګه ګلاري جوړې پګري لا لهم ددي د پارچ دې يا ستون ما ستورسي هدايت والي منا مقصد تورسي وجعل السما او جوړ کړ دې غر سق پنچت محفوظن ساتل شوي وا هو منا يا تي ها مريزون او دوی دن نکو د اگینه مسړ اون کی دي مسړ اید نکو جلانا وهو الذي او خاص الله پاک اغزاد دی خلق الليل والنهار پیدا کړی د شپه او ورځ او شمس والقمرا او نوور شپه مې کلن دا ټون پتا لیکن پر زاید چاہتے رگر دلوں کے یسبحون لامبو وخی ہر یوسف پر پر زاید کی رت روان دی وما جعلنا او نہ دے ور کڑے نہ دے گرذ ول منگا لبشرن بشر لرا من قبل کا مخستان الخلد ہمیشہ گیری نیتانہ اڑان دی ہس یو پیغمبر ہمیں شان دے پات شیو ٹول دنیا ن تلی دی اپا امتا ایانو که ته مړ شوي په خپل م په غوم خالیدون نو دوی به همې دنیا کې نه دویبه مړ کېږي کللو نفسین هر ساالله ځ قتل مووتې سکوون کېد د مګ لرهوه نهبلو کوم او ای تو مونږ په تاسو باندې د شر په سخته سرا وال او په آرام سرا کله سختی در باندې راولو ولو کله ستیا را وړو فیته نهتلل دپارد امتحان و ایلی نوخاس منتبا ترجعونا تاسورا گرزولی شئی تاسور برطول ما ترازی و اذا رآکا را لذینا کفرو او هر کل چوینی تالر کاتران این یتخیذونکا نو ننیسی تالر الا غزوان مگر توقی وی تاپوری خاندی ملندی وی استحضا کئی خنداگانی کئی توقی کئی احاظ اللذی اوویدی ایا ذاغ سره دے یذکر الہاتکم چې بدی وای تاسو د معبودانو تاسو د مددګارانو بد وای واهم به ذکر الرحمن او حالدا چې دوی یذاولوا د رحمانا یعنی پته وی ترا هم کا پیروند انکار کوي ته الله وحدانیت توحید نه انکار کوي خلق الانسانو پیدا کړې شوې د انسان من عجلن د تادینا نه زور غواڑی زر ساوری کم زردی چوبا خایم تاسو تا آیاتی نخیخ پلی موجزی خ پلی پلا تستاجلون نو پتا دیمی مغواڑی تاسو تلوار مکوی تاسو ویقولونا او دیوی مطا متا کلبوی هاز الوعدو دا لوز دا وعدا ان کنتم صادقین که تاسو یه رشتی نیست دا لوز بکلی لا یامو کچرې پووي خبرويله دنا کسان کپوج کاګان دي ان په تفس باندې کاتهان خبر ويحينه لا یاکو کوونه پاغ وخت کې چې نه به شي اړولې ان وجوې همونناره د مخو خپلوونه اور والان زهورېږم او نه د شاګانو خپلوونه والله غمون او نه دوی سره مدد کېدلی شي دی پویو خبر وی کو وی نه کاو بل تاسیہم بلکه راضی و دویتا تا عذاب ابغتکن نا gana ناساپا پت پتبہ پتبہ توهم نہ بکړي دوی لارا حالات بکړي فلا یس تیونا پس طاقت بنلري رد ده واپس کاول او دی غي عذاب والاهم ينذرون او ب دوی لارا مهلت ور کولیشي وال د او یقینټو کې پ شوي دي د روسولن په ډېرو پررساننو پورې من قبلې گستانه مخکې په حلهناڅخیرو را او راګ کو هغه چالهه چې مخرري کولی من همددو نه معکانوبيی هغه دوی ورپورې یاې اون تو کې فولې عذا راغه قلوا یلکم سوک ستاسو ساتن نه کوي ییکله اوکم ساتن ستاسو سوک کوي بل لې د شپې وال نهارې دورځې مننر الررحمانې د حمان د عذاب نه عذاب الله راولړي کې تاسوڅوک سااتلیشي د بل هم منې که ریم بلکې دوی دی یا دا د نسیت درره به خپلنا مورزون مخ اړون کې دي د الله د نسیت د مخهړی امله هم عالی حتون ایا دو لره معبودان ن دویلر از دیمداران مددگارا نشتره تمنا او غم چه او بیساتی دویلر من اکی دویلر من سوا زمونگنا لایستتی او نا تاقت نا لریدوی نا سرن دیمداد کولو انفوسی هم دیزان نخفلو ولا هم من نا او نا دو دوی سر زمونگ دی طرفنا یو صحبون ملگرتیا کولیشی زمونگ دی طرفنا اون پا دی ملگرتیا نشتا بلم تانا هاulae بلکه پیدي ورتريدي د دنیا موږ دویتا واباهم او مشران د دویتا دنیا پیدي مولا ورکړي دي حتا تر دي پوری طالا علیہم علیہم الامر چوکد شپول په دوی باندې امرونه دوی اپلا يرونا ایا دین کو مونگا الارضا وطن دو دویتا زمکیتا نن کو سو حا چیکمو اغيلارا من اطرافه د غالو د اغین اطراف بیاغینا پراتلو د دی دین دین زیاتیږي کو پروندیږي کو فارو علاکه کمیږي ابا و مل غالبون دوی برخو رورشي ن قلت و یا انما انذروکم یقینا ز و يردر کوم تاسو تا په الوحی په وحی سرا ولا يسمع ثم الدعاء او نه اوری کون بلانے لره आवाज لره کون لاواز کوون اذا ما ينظرون كم وقت دوی لره بیره ورکولیشی ولهم مسثهما کورسی گیدویتا نفحتن من عذاب ربک نفحتن شتکڑا لوون دی عذاب ربستانا نفحتن معمولی اونتیا ذاب راشد دربستان لا یقولن نخا مخاوی دی یا ویلنا حای افسوسه مونغلا را حای تبعید از مونگا اناکنا ظالمین یقینا نو مونگا ظالمان ونذع الموازین او دوبا مونگا تلید انصاف انصاف والا تلیب کیدو ل یوم القیامت اورز قیامت فلا تو ظلم بنشی کی دے نفسن پا حیث نفس بانده شئین حیث قسم و این کانا مستال حبتن او کچریوی عمل پا قدر دیدانی من خردلن دے اوڑی اوڑو او گن اوڑو کی عملی بی اتائینا بیا راب اوڑو منگا غی لرا و بنا حاسبین او پوریو منگا حساب کون کی و بنا کافیو منگا احاسبن حساب تو انکی ولقد اتینا موسی و هارونا ولقد اتینا یسنا ورکل و مونگا موسی علیہ السلام تا و تا القران قران حق و باطل جدا کن کے و ذیا ان اور ترنا کے و ذکرن اور نصیحت للمتقین و فاض المتقین اور پاریس یا خاون ربهم یریږي دره بغفلنا بالغیب پحال دینه لیدلو کې بنالیدو الله نه یریږي و هم من الساعه او دوی د قیامت نه مشفقون hebat zad diridun ki di wa hadha zikrum mubarakun aw da ذکر دے برکتنو والا قرآن تشار دا وحازا ذکر مبارکن او دا قرآن کریم نصیحت دے ذکر دے برکتنو والا برکتنو نڈک انزلنا ہو نازل کردے منگا دا کتاب افا انتم لغو منکرون حیات تاسو دا ناشنا گنائی دا